פרק ה' hey. ואתה, בן אדם, קח לך חרב חדה, פער הגלבים תכחנה לך, והעברת על ראשך ועל זקנך, ולקחת לך מוזני משקל וחילקתם. שלישית באור תבעיר, בתוך העיר, כמלאת ימי המצור, ולקחת את השלישית